na braću Islama. Čini mi posebno zadovoljstvo da mogu progovoriti nekoliko riječi i to u novoj hiđeskoj 1437. godini, dakle u prvoj džumi u toj novoj godini i u vašim ovim lijepim novim prostorima. Čini mi posebno zadovoljstvo dakle da mogu da posjetim i ovaj džemat koji je uvijek otvorio ne samo prostore i vrata, svoji prostorija nama koji dođemo i obiđemo nego otvorio svoja srca i tako nas fino primilio kao što su prve generacije muslimana jedni drugi je želeli da vide, da dočekaju i da ugoste. Ja ovu priliku koristim i zamolim Allah da vas da šamule vas nagradi na vašem gostoprijimstvu svima nama koji dolazimo i prolazimo kroz ove prostore s jedne strane a s druge strane molim Allaha da vas nagradi za sve ono što ste učinili za ovu zajednicu i za ovaj džemat. I ove prostore nije šala poslanika, ali se vam kaže inna haba albiladi ila llohi masajidha. Najdraža mjesta, najdražija lokacije i destinacija mogu su džamii. A vi pravite te lokacije, te destinacije, te oaze mira, oaze pota, oaza rahatuka. Jer nigdje se iza ne može razrahatiti kao to se može razrahatiti u ezan uz namaz i onaj koji čuva namaz, koji voli Allaha, koji voli zikr i spomijanje Allaha, njemu ne trebaju ni aspirini, ni apaurini. Njemu ne trebaju ni psihijatri, ni psiholozi. Njemu je dovoljno ono što je Allah objavio putem Kur'ana i Kerima i poslanik Mohamed sallallahu alaihi wasallam putem svoga časnoga sunneta i putem 23 godine svoga života, djelovanja i rada. I zato niste vidjeli tamo ljude koji su bili psički, zautali u njegovo vrijeme jer su slijedili njegov put. I zato ja vas molim da pokušamo da nađemo snage i načina dolazeći u ove prostore i u ove Allahu najdraža mjesta da pokušamo iskoristiti ovo vrijeme koje Allah dao Jer kao što znate, prvo za što ćemo odgovarati jeste vrijeme u što je utrošeno. Na no vas je utrošen. Jer lako je njega potrošiti. Ali Allah će pitati za svaki dinar i dinar, za svaku marku i euro. Allah će pitati svaku minutu gdje smo proveli. telo šanse, imamo ove ljepote koje Allah dao, imamo ovu dobrotu, imamo ovu slobodu. Allah je dao tako lijepo, da ne moramo se zavežajima koni i Sirije i Iraka hodati po svijetu. Nego živimo u jednoj slobodnoj lijepoj zemlji gdje možemo izraziti i ove svoje tuhovne potrebe. Ja Allah nas ne oterećuje više ni što možemo. La Allah nikada ne trećuje više nego što može. naše no samo da uradimo ono što možemo. Kada yeah. možemo da plaćamo džumu, doći na džumu. Kada nisi u stanju zbog nekih obaveza koji neophodno ne uraditi, onda nisi ni dužan jer Allah te ne trećuje. Zato i kaže u Kur'anu la ikelifullahu nafsan illa busaha. Allah nikada ne trećuje više nego što može podnijeti. Allah neće da se mi iz ove kože izvrćemo, da se na glavu prevrćemo. Allah samo traži da izvršimo ono što možemo. Ti možeš danas da piješ vodu i sok, a ne alkohol. Ne moji piti ako, pij sok. Pij vodu. Dakle, Allah je moguće uvijek ima alternativu. Nije ti zabranio da piješ, niti ti zabranio da jediš. Ali ti je zabranio samo određene stvari koje su samo ali elestisna, što bi rekli Arabi. Izuzetak. A sve ozglavno ti je dao na raspolaganju. Dakle, dao ti je gug, i vid, i sluh, nisu i gluf, hvala Bogu, i vid. Razumijete, imaš sve moguće, ove elemente, ljepote, dobrote koje Allah čovjeka oba su, samo treba da mu zahvališ. I ima ne sastojeni, inače, samo dvije komponente, samo dvije komponente. To su šukru, osavru. Jedna komponenta je zahvaliti Allahu, a druga je osavruiti. Oni koji imaju probleme, on zahvali. I to je njihova zahvalnost prema Allahu Đelešanu. A oni koji imaju ljepotu, dobrotu, fine stvari, oni Allahu zahvale, pa i Allah nagradi. Ako si ugroben, imaš problem, imaš rat u svojoj zemlji, imaš agresiju, imaš hijđu, ti kažeš Jarabi, ovo je od tebe odredba, ti se pomiriš sa tim i budi ti neka relaksacija u svome životu. Ono je ovako da stalno kukaš, kao što ljudi stalno kukaju. Ti pogledaš, u nas u Bosni, mi su više ljudi bo postali kukavice. Samo kukaju, kukaju, ona ptica kukavica. Ona ona stano viće kuku, kuku. Vidjeli ste ono svako jutro, kad se probudiš negdje, ona na nekom stavu, stano viće kuku, kuku, kuku. Nemoj da kukamo, ona. Mi nismo zašli da kukamo. Mi smo doći na ovaj svijet da Allah spoznamo i da drugi Allahu poznamo. Neko će to putem svoje neke muke da kroz svoj sabur, lijep odnos da pokaže kako treba piti Allahov rob kako treba njemu na svijetu padati i kako treba podnositi tegovu radi Allaha i radi onoga svijeta koji nam Allah nudi kroz džennet i te depote koje nismo mogli nam u svijetu ne vidjeti i zato poslanik alai salam kaže u džennetu je Allah dao za svoje dobre plemenite robove, dakle za muhmine muslimane, ono što oko nije vidjelo uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni zavisniti eto to je I to nam Allah priprema, to dobijaš ili putem sabra, ili putem šukra, zahvalnosti. Pa kad je Allah dadne da imaš dobar posao, zahvali Allah. Kad ti je Allah dadne da imaš lijepu ženu, zahvali Allah. Ne mogu govoriti ja sam šarmer, ja sam joj osvojio. Da ti je Allah uzeo vid ko da bi ona gledala čoravom, izlijepom. Da ti je Allah oduzeo dvije ruke ko da bi te gledala sagatom. Razumijete, prema tome ti si nju šarmirao zato što ti je Allah tu ljepotu dao. Pa zahvali potu da to je ljepoti Allahu i na svojoj ženi pa ćeš vidjeti kako imaš i lijepu ženu i ženu i za dvojstvo ratlok sa njom imaš nadu da Allahu će ga Čovjek musliman može samo da guguće svojoj ženi da dženeca radi, samo da je govori lijepe riječe na njemu. Hvite, vidite, bitno je da zahvali Allahu na tome što je da uvijek. Kad ti napravi baklavu da kažeš e, mašala, neka te Allah nagradi. Spominiš Allah, Allah će tebe nagraditi. Ti si nagranje već sa ah, onaj sa onom, je tako, baklavom, a onda ćeš još sa ženom imati radne, lijepe susrete. Vidiš, uživaš sa njom, a uživaš u tu sutra, inša Allah, je si zahvalio Allahu na tebe nis smađo da je to došlo napovo samo od sebe. Braću moja, mi prolazimo kroz vrlo teško vrijeme. Svi ljudi koji znaju čitati znakove na putu, oni znaju te koji znaju Nama je Allah postavio znakove na putu, putem svojih ajeta. Šest hiljada i ništa ajeta u Kur'anu, sve su znakovi koje je Allah porijedao u Dunjavku, znajući da mi nećemo moći naći pravu adresu bez njegove navigacije. Njegova navigacija je Kur'an i Kerim koju je on spustio s neba i ono sve što muslimanu treba u njemu je sadržano. I zato poslanik Ali Salaam kaže Kitabullahi warhablullahi al-nabdudu mine samai ilal-alb kaže Allahova knjiga, to je Allahovo uže, to je dakle Allahova navigacija, koju on spustio s neba na zemlji. I, dakle, on je svoju knjegu spustio da je poslanik, ali i 7 kroz 23 godine svog poslančkog života, je tako, prakticira, da je pojasnija, da da je fina, nama, drčara, da je na najbolji način interpretira svakom čovjeku kao da vidi, kao da zorno gleda u to, da porjeda te znakove, i mi da smo gledali te znakove, vjerujte, ne bi mi zamjež gdje nosili danas ni po zapadu, ni po istoku. Ne bi mi bili posljedni na toj ljestvici ljudskog roda. Ne bi bili najmanje pismeni, najbalje obrazovaniji, najviše zakuhani, najviše u sukobima anarhiji, vjerujte. Ali mi ne te znakove. Drugi nemaju te znakove, oni sami postavljaju znakove i napreduju. Ali zato mi Allah dao pamir pa moraš to prije svega, na dobijaš ono što ne znaš u buduće šta će biti. Ovo ljudi nagađaju pa potrefe nuljne stvari, ali Allah ja da ovaj pamjet koja na neki način nama pomaže da otkrivamo određene stvari u životu na ovome svijetu i zato su poredani ti znakovi, da i mi gledamo Sad svi drugačije bi posmatrali. Imate brojne hadise koje govore o tim preznacima smaka svijeta. I svim događajima koje imamo danas, sve ovo što imamo danas je opisano kroz sunet našeg milijenika i poslanika, salallahu alaihi wasallam. Jer on nije bio obični čovjek, obični čovjek ništa ne zna u naprijed reći, kao što ni mi danas ne znamo kakav će sutra svijet u globalni ovaj naš... Jel tako u ovome našem minijaturnom obliku kakav će biti nikakva posta, kakva Europa, sutra da li će se raspasti Evropska unija ali nije, li će, će biti još jača ili će haos nastreti, mi ne znamo. Takav je svijet da vidite svakodnevno se prevriću stvari, strahovito, turobne stvari se pojavljuju, mi više ne znamo šta će da gude. I to ne zna niko, ne zna niko, samo Allah. Ali je zato Allah preko svoga miljenik je poslanika nisam, da li smo se uvjerili u njega, Preko njega nas obavijesti o onome što će vremenom dolaziti. I zaista kada čitate poslanikova ljusala na vise, Radovstvo je rodovostvo, je poznane, autetice. Onda shvatite da je nama sve to unaprijedrečeno šta će da bude. Ako se desi to, bit će to. Ako se desi to, bit će to. Kao što mi imamo evo, popaljene sijalice, samo nek neko dođe i pricne tamo taste one se ugase. Pricni taster, ovo se gasi. Pomoga pricni, ovo se pali tako je Allah odredio, tako u prirodi, tako je poslanik ali se on došao sa svojim hadisima, pojasnio nam koliko budete takvi, takvi bićete ovakvi. Onaj kome bude islam ponos, on će ga uzdignuti. Onaj ko islam stavi za leđa, on će ga gurnuti u propast. Prema tome ovidite, Mi smo islam stavili negde tamo u sami prikrek, na marginu naših života, naši naši tako nacija i zato i jeste ovakvo stanje umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve Allah od nas traži, braćo moja draga, samo da shvatimo jednom, da smo njegovi robovi, da smo njegovi robovi, a da ćemo sutra biti grobovi. Zapamtite <gled> to, braćo moja draga. I onaj koja je rob, sutra uđe u grob, on će biti počašen najvećim počastima, koje će Allah da čak i uberzati. I tako će da uživa. A onaj ko nije to shvatio, on će kao meit mrtat proći ovim svijetom, A tamo će uistinu biti mrtav i Allah će oživjeti u kapu da ima na neki način sankcije i probleme, a onda će tek sankcije i probleme biti na sudnjem damu i na onome svijetu koji će biti vječan kada nema više prolaznosti, nema više nestanka, jer ovdje imaš i bolest, pa vladni je smrt pa umreš pa se spasiš, ali tamo nema spasa, tamo je... Ko u jehennistanu, je u jihennem, je poti do protivna ko u jehennem, a povotomano ko ne bude vjerovao u njega, on će stalno ostati, stalno gorjeti, stalno imati te je lako stvari koje neće moći trpeti. Kao što kaže Allah dželešanu sure El al A'la, "jedako sunna la yamutu fiha wala yahya". Oni je u jehennemu života ni smrti. Nema života zato što stalno boriš, a nema smrti jer nema samo ubistva. Nema tamo ni ubistva ni samo ima djehennem, ima vatro od ljudi i od kamenja koji će biti potpala i gorivo za vatru, ljudi moji. Neće biti drvo kao koznatni bukovina na Bosni, nego će biti ljudi kamenje, će biti taj glavni materijal koji od koga će gorjeti djehennem. Isplatil nam se za ovo malo tunjaluškog bakčiša koji nam nudi iblis, a koji je Allaho poslanik ali se vam tako lijepo, zurno pisao, pokazao kroz svoj sunnet Da mi, zbog male sitnice koja se naziva Dunjaluk, zbog ovog bakšiša koji nekada nam se čini toliko jako, pa ljudi lažu, petljaju, neklanjaju ne poste, rade razne druge bedastoće, vidište anomalije i razne delikvencije, misleće da će nešto tim osvojiti, a kada umremo, pa nas Allah proživi pita, kem le bistum, koliko su so ostali na dunjalu, niko nije će reći bio 20, 30, 40, 50, 70 godina, nego ćemo reći le bistna jeumen, evbada jeumin. Ostali smo dan ili dio dana. Dan ili dio dana. Eto ti naših života. Pa izplatio se. Ali Allah to daje kao iskušenje, Te ljudi misle da je to život. ان <عليه> الله زكى كل قران كريم وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الثواب الاخره له الحيوان لو كانوا يعلمون هو живот الدنيا buckie samo igraj zabawa myslisz igraj zabawa w modus online świet co ci ona jest świet لو كانوا يعلمون Kada bi to ljudi znali? Kada bi ljudi znali? Sasvim drugačije bi se ponašli vjeroviti. I oni koji danas radi ove sve bedastoće u svijetu, i oni koji siluju, oni koji ratuju, i oni koji bijaju, oni koji stredati radi, te bi shvatili smo mi došli ovdje da Allahu se klanjamo, a da svog brata bez koje koje je kak se zavu, da ga upoznamo sa Allahom ljepotom i dobrotom i da ga pozovemo u džanet i te ljepote koje Allah nudio veća A jubo su iskušenja, braću moja draga. Pa zato, alaih sallam, pojasni ovaj ajed i onda kaže med dunja fil ahret illa mitlu maheđalu izbeha uhazi fil jenmi, fel jendur bi me jerži. I kazao samim prstom. Prstom, kaže prstom, pokazuje je ashabima i kaže šta je dunja, ovaj život u kome vi živite, onda su na ona i svijetna. Kaže, to je kao ovaj prst, kada ga stanite u more, pa ga izvučete iz mora. Pa ono što ostane u mora, na prstu, To je dunjaluk, a ono moru što ostane vode, to je ahiret. Evo šta je dunjaluk odnosno ahiret, braćo moja, kako definira naš proslanik sallallahu alaihi wa sallam? To je kao nekoliko kapi i mi zbog nekoliko kapi ratujemo, mi protjerujemo jedni druge, mi ubijamo jedni druge, mi vlažemo jednim drugima. Mi pravimo razvore u svojim džematima, kada i to u Donjalu, kad sve je to, vjerujte, Bakšiš koji je raspostro i ono koji je pobacuo Iblis da nas zavara, braćo moja draga. Ne dajte se zavarati, ovo su naša mjesta, ovo su naše oaze gdje mi treba doći ovdje, sa fendi on da učimo kako da ne zavutamo da ne učimo pred našim imanama kako da ne odemo od tog puta. Jer šeitan je taj koji zavarava, ne nemojte misliti da ste ga vi savladati pojedinačno. Bez zato što kaže poslanik Alayhisallam, činju dževih sam, sa njim je šeitan. On je iskusniji. Ali kada ste u džematu, onda šeitana nema. Zato, braću moja draga, dolazite u džemat. Dolazite u džemat jer to je mjesto, nije džaba. Poslanik Alayhisallam rekao, ko sagradi džami ili mesit, koliko Gnijezdo jedne ptice koje zove čaplja, to je mala ptičica, malo veća od vrabca. Mala ptica. Allah će njemu sagrati kuću u džennetu, kako prenosi Osman ibn Affan radi Allahu te Amanglu, al a bileži ga ima muslim, Buhari i drugi u svojim hadiskim mjerozostanim izbirkama. Islamsko lemak kada obješnja ovo kaže ko sagradi džaniju koliko gnijezdo obišne ptice, čaplje, dobit će kuću u džennetu. Islamsko lemak kaže to nije obišna kuća kovo je što mi gradimo, to je dvorac. Dvorac. E, ja pitan vas, kako god je ovdje iz ovog džemata, svaki od vas više je učinio za ovu džemata od unog gnjezda ptice. Na tome, brat što moja draga, ali trebaju svi da zavide. Vi ćete imati dvorac u džemnetu, samo treba učumati svoju vjeru. Ne treba se predati ovim iskušenjima. Ovo su talasi koji nas bacaju na razne strane. Iako nemaš kormilara, iako nemaš Usovi, ako nemaš kompasa, kako da se izvučeš, naš kompas je Allahova vjera, sunut poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Zato se čuvajte, braće moja, čuvajte ovu alayhi salamu lađu, ona jedina ide ka tom cilju, ka Allahove milosti. Sve ostale lađe su probušene i one tonu, i one tonu kao Titanic i nestaće i jednoga dana, a to ćemo sve vidjeti kad dođemo na onaj svijet, te ćemo onda vidjeti i znaćemo da se kajemo, ali bit će kasno. I zato treba ova iskušenja svako s koja prolazimo danas. I mi Bošnjaci, Albanci, Turci, Afganistanci, Palestinci, Iračani, Sirijici, Egipćani, videćete i svi drugi narodi u svijetu, naravno to treba sveti samo kao prolaznost koja brzo ide, prolazi, a poslanik je najavio trijumf. Kome? Vola akibetu lil mutaqin, vidite, ne kaže da će na kraju trijumfovati ubice, dželati, nepravedni ljudi, nego je rekao vola akibetu lil mutaqin. Allah ova kad znate i zapaklite dobro. Oni mlađi će to doživjeti. Doživjeti će taj triumf Islama i muslimana. Jer je poslanik Ali Islam rekao neće nastupiti smak svijeta kako prnosi Ahmed Ibn Jehamber u svome muslendu hadisi Vrodostojan dok Islam ne uđe u svaku državu, svaku pokraju, u svaki grad, u svako selo i u svaku kuću. Tako dakle, to će biti. To se svidjelo nekome ne svidjelo. Mi radili ne radili, radit neko. Allah će nekoga omogućiti. On će mogući švabu koji će prići na islam, pa će on raditi za njegovu vjeru. Nemoj se ti sikirati, nemoj se ti sikirati za Allah vjeru. Nego se mi trebamo sikirati za sebe, kako da mi bošnjađi se spasimo. Kako da mi ovaj život prebarnamo, ne budemo u osvine do Allah, sutra u džahemnom, tamo gdje nećeš imati nikakvog spasa, ljudi moji. A samo treba nam malo, još vidite, samo malo da tu ođemo na džumu. Samo malo da nekad, kada imamo prilike, navakad doći. Samo malo da vedemo svoje dijete u meter. Samo malo da napravimo naše prostre, vidite. Kad napraviš prostre, da svoje dijete koje neće otići u neku vrstu namalim, poput alkoholizma, poput droge i drugi, toksikomanija. Ti sve već dijete izbog koje je najjeftiniji ljudi u lagadji. Ovdje ste dali neko hiljad, neko dvije, neko pet, neko deset hiljada A vjerujte, dijete, kad zaluta imamo prilike čuti, a imamo mi našem fakultetu socijalnu pedagogiju, tako i momke i koji se pripremaju za prehospitavanje ovi sa drogom i ovima, kako je to tešan i mukontrpan zadatak i za jednog droge rakša da bi ga izlukli sa čudom, trebate stotine strušnjaka da plaćate i ne možete platiti svojim imetkom, ljudi moji, samo da svoje djete vratite, a ovdje nam je prilika da preveniramo Tu situaciju da naše dijete ne odvluta da smo tu i da smo dobri građani ove zemlje i da poštujemo sve zakone da poštujemo vjeru i da imamo sve ljudi moj da imaš i dunjavu to bi rekao Allah, Allah, ten molat tensene sife kebini dunja ne može zaboraviti ni ljudi na ovom svijetu imaš pravo ti biti bogat ali ako si bogat dijeli malo drugima ako si bogat daje malo uloži u džamii hrabrat i daj zato imaš, pa ima počini ti nadi oprosti si boga krije prote je živiš u domu fino a onda pomogneš i drugoga. U tome čovjek treba da uživa. A onaj ko je siromašan, da ne zavidi onome koji je bogat, nego da mu je čašto ima nekog vjernika, svog komću, da mu je bogat, od njega može nekad zatrašiti, nekad možda neće imati. Zato je Allah to dao odim drugima pomaru, da iskuša ove siromašnje sa siromaštvom, a bogat je sa bogatstvom. Prvo tome koje svijesta njim jasno zna pokazam, braći moja dragi. Sad vam kažem, dolazite ove Allahove lijepe kuće, Kas ste napravili ovako lijep ambijant, ja vam zaista Čestitam, rani sam bio u ranijim prostorijama, ali ovo je nešto zadivljujuće i hvala Allahu Đarašanu da smo mi došli do te mjere, da smo toga svjesni. Samo da ostavemo još pribrani u ovim turbulentnim vremenima kada kaže poslanika, ali islam, doće vrijeme da se ni pameta nećemo snaći. Tako je, takvo vrijeme i stvarno ti sad ne znaš na koju bi stranu, koga bi ti podružio danas? Ubronim ovim situacijama, da li oni koji udare na Siriju odatle dolovi, odavde, dalmo da i Rusije, dal Amerikance, dal Britance, dal Turke, koga ti misliš da podržiš? Mislim, dolazi se sad do pitanja brizno više ni pametan čovjek, najpametniji čovjek na dunju više ne zna kud ovo ide, kustemi. E, eh, zato se moramo vratiti Allahovoj vjeri, namoči jezika i badi u pomoći. Poslanik alajkum kaže, "Ali ibadatu fil hati ke hijrati ali je. Je. i ley." Hadis koji bileži Muslim u kojem se kaže Ibadet u vrijeme herđa, u vrijeme ubista, u vrijeme ovi fitneta i ovi anarhije koje danas imamo u svijetu. I u tom momentu je kao hijdžar meni, kao da ideš ali islam, činiš, i salamu hijdžu učiniš i te spašava. Dakle, danas Ibadet spašava, braću u herđa. Jer sa mi čistimo srca, sa Ibadetom jer oči ne vide, srce vidi, zapamtite. Srce i iz srca izbija ta svijest, ne iz oka. Oko, može se namijest tebi opa da vidiš tamo ko oni fata morgana. Vidiš tamo vodu nema, jer kad uđeš tamo nema. Ali srce mora da osjeti, razumijete? zato ako se srce očisti, onda Allah te da vidiš ono što nisi bogorani da vidiš. Idok toga je vrlo bitno da čistimo naša srca. Naša srca možemo jedino čistiti u ovakvim našim lijepim prostorima džamija, gdje se mi okupljamo. Ja sam samo na kraj vam samo htio da jedan hadis citiram da pokušamo izdurati stvarnost ove Ne da će Belajko s koje prolazimo, mi to znamo, a Allah je vas počastio da živite u onoj zemlji slobodije, da možete da izrazite i svoje mišljenje, da živite u onoj zemlji gdje možete normalno da radite, da živite u onoj zemlji gdje možete doći ovom na džumu. To je velika stvar, braći moja draga, zbog vas ne ide ručkete kao u varasnom svijetu da i da nema terorista koji će vam neku bombicu pa tiđi u džamiju videli ste digne jedan broj vjernika vi Allah je dao da, i zato treba zahvaliti Allahu dželešuanu i poštivati pravila one zemlje jer nama nije zabranjeno poštimo pravila koja smo sukobljavaju sa Allahovim zakonom, a nikako pravilo se neće sukobljavati kad je pravilo samo Allah ne voli nema pravila kad je anarhija, eno god je anarhija nastala vidjeli ste, hela će bilo gdje god ima reda i mira sve se ove stvari mogu izdefinirati i musliman kažem, ne mora ništa nazova da uraditi, samo koliko može vi niste durni da budete muslimani kao u Saudiji, vi niste durni da budete muslimani kao u Njemačkoj i u Njemačkoj koliko možeš toliko spravediti i bit će sutra džen neto ješ Allah ne možeš se sigirati za to. ne moraš ti obaviti šarijat kao što u nekim drugim zemlj tamo, ako ima, tamo gdje se može, dužan si. Kad možeš ovaj džumu, dužan si, obavezati je. Ako imaš takav posao da ti tvoje <tose> poslo ne da, a ostaćeš bez posla, onda nisi dužan, jer ti nisi mogao, imaš uprednanje pred Allahom. Vrlo je bitno to, znati ljudi moji. Nemojte ljudi upućivati kao što ima ljudi, svi napuštaju poslove, napuštaju, a kasnije to doći, evo, dođu tamo, sa zariždajima idu. Allah nas napisao da će više nešto možemo podnijeti. Samo treba shvatiti, razumijeti ono što nam malo da I ovo samo jedan hadis na kraju, na nako malo, na nade ulije, kao što mnogi islamski učenjaci kazali, to je hadis koji ulije, on nade u njima u budućnost, tako Bog da miša Allah, da lakše nam je izdurati, izdržati sve ove te gobe koje imamo, sve ove nesreće i nedaće koji nas satiru svakoga dana, sve ove brige koje su nas objelule i talo ljudi, vidiš, hodaju u ulicu kod nas, uposli, pričaju sami sa sobom. Narod je malo dobio šifru, razumijete, a nije niče da kada tamo leti sa strana razni belaji, zato mi jedino možemo se spasti s navigacijom koju Allah nudi, pa na ono da samio možemo doći na pravu adresu. Šta kaže poslanik al-Islam? Na je zalo da lau bil mu'minil mu'minati fi <coughs> nefsihi wa veledhi wa malihi hata jelqa Allahe ta'ala o malihi hatijetum. Hadis koji bileži imam tirmizi svojoj doslojanost biti Hadisa u kojoj se kaže Hadisa je Dakle, vjernik i vjernica će stalno nailaziti na razna iskušenja i belaje, kaže poslanik Sadarovah. U njihovom, u njihovim životima, u životima njihove djece i njom imetku, poput poplava, odrona, svega će vjernik doživjeti. Ali šta će biti ako on to podnese stojički, kao vjernik? Hatta jalka Allahe ta'ala vama alihi hati'etun. Sve do ote dok ne na onaj svijet, Allah mu bude oprostio grijehe kao da ih nije nimao. Pogledajte, braći moje drage. Mi smo da sada učili mektebima da su samo poslanici bezgriješni. I nismo sudili za tim da i mi budemo bezgriješi. Šta kaže poslanik alihi salam? Ostani musliman, ostani stabilan, ostani razuman. Ne ide nekakav ekstrem čovječe, jer nama su ekstremi problemi. Budi normalan čovjek, normalan musliman. I sutra ćeš doći tamo, sve što se podne ovano, neće to biti džaba. Allah sve plaća, braći moji od rada. Drugi nam mogu nekada prošvrcati i o platiti, ali Allah sve plaća, ne zaboravite. Tako naše iskušenje. To iskušenje kao deterdžent koji pere našu naše prljavštine, naše grijehe. I na sudnji dan kaže poslanik a resvam: "Dok je neće na ova biti ni jedan jedini grijeh. Ko je on da pobjednik? Oni koji su ubijali, rušili ili oni koji su patili? Ko je pobjednik ona i koji ni Allaha vjerovao ili ona i koji ga vjerovao? Koji pobjednik je onaj koji uživao samo na dunjalu koja nije vodio računa Allahom i obavezama ili onaj koji vodio računa Allahom i obavezama. A vidjeli smo malo pri dunjaluke je veoma kreta, unjevin, nesta nije gleda, vi horom provuja. A kad uđeš tamo, svi gdje si oprošteni. Ti u džennetu s proslavnikom, šehidima, dobrim ljudima. Allaha vidiš u džennetu, kad god ga vidiš, kaže poslanika, ali sam vam deset puta, si ljepši svojoj ženi, svojoj djeci. Žena kada vidi deset puta je ljepša. Naše dijete kad vidi Allah u džennetu deset puta će biti ljepši. A samo se Allah može u džennetu vidjeti. Zato vam tam ovu vašu džennetsku atmosferu koju ste napravili izgradili zgradili sa ovom zgradom, ljudi moji. Velika je to stvar. U ovoj krizi odvojiti nešto da se Allahova vjera afirmira. Da se govori o dobru. Da se ne govori o lošim stvarima. I ovdje smo bez griješ, vjerujte, zato je uđemnička atmosfera. Ovde nemaš pogriješiti, nemaš ništa apsovati, nemaš ništa ukrasti, ne nemaš ništa nužno reći, a ima mi idurna govori istinu. Prema tome vidite, a uđemni to je samo istina, samo je pota, samo dobrota. Dakle mi već živimo taj uđemnički život ovdje, pa onaj koga živi, on će ga nastaviti i tamo živiti, onaj ko je uđemničkom stilu, on ima jedino tamo je hned. I zato je mi to možemo spoznati kroz naše knjige, kroz Kur'an i Kenim su mi poslanikali se, uvaženi izred Efendija je spomenuo ovu našu zbirku Adisa koji smo mi učinili i ja sam želio da obiđem i Dijasporu i sve naše džemate i gradu u Bosni, Hercegovi, Sanđaku, na Kosova, Kokolda sa ovom zbirkom koja je ugledala svjetla dana. Mi baš smo mali narod, ali imamo evo, dobar broj zbirke već prevedeni. Htjeli smo da podijelimo radost sa svim našim džemateljama, evo mi vam nudimo također ovu zbirku hadisa koja je u asam velikih knjiga, svaka knjiga ima oko 600 stranica, ima oko 5000 stranica, papir je izuzetno kvaliteta, najkvalitetnije na kojima se knjige štampaju i htjeli smo da to bude i kvalitetno i dobro i da ostane našoj djeci, pa bilo lijepo da na neki način dođemo do toga ili da bar uzmemo svojome djetetu, svojome zetu, svojeg čijerca da im poklonimo, a uvijek imamo neki je tako, onaj mu pare dana za poklanjanje i da im to bude pravilo u životu, jer vi zaista bez toga mi nemamo navigacioni sistem koji nas vodi direktno u džennet. Ovdje možemo naći neku ulicu sa ovom navigacijom, ali džennet možemo samo sa navigacijom Korana i njegovog poslanika lihi salatu wasalam. Molimo Allah šalm da vas nagradi za vaš truj svaki koji ulažete i za vaše odvajanje vremena, jer znam ljudi koji rade, koji se biznesom bave, njima je svaki minut dragocijen, ali vi ostavite to radijalullaha, nek vas Allah nagradi da sve, nek nagradi i ovo vojstvo vašeg rađemata na čelu sa izete izvetefendijom koji nam uvijek otvara ne samo vrata, daklevi prostorija, nego i svoje srce. I molim Allaha što vam da sve nagradi, da sačuva nas od svih iskušenja i nas, sve mislomani u svijetu, a da druge ljude koji koji žele dobro svima da im Allah da uputu i daje, pa da oni jednoga dana budu s nama u džernetu, ako Bog, da, da prijeđu na ono što Allah od traži i voli, da nam sačuva naše umrle, da im se smilija, ako Bog, da ukavuli sutra na sudnjem danu, zajedno s njima budemo u džernetu, da sačuva naše bolesne, da im da izvršenje, dermana, ilađi, lijek, pa ako Bog, da budu ozdravljeni i da mogu... U yannu aliyakum rachatuk u lieku atmosfjeri Allah aslamiti wa burjawati kuulu qablihaza wa estağfirullah alihi wa lakum wa sallahu ala seyyidina muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in